Siis ideahan siinä on tosi ihana ja söpö, että ollaan perheenjäsentä sinne kotiin mm. hommaamassa ja eihän siinä mitään pahaa pitäisi olla, kun olen lemmikkiä tinkään, hommaamassa. Ei sitä vaatellaan. Ja eihän niin, ne esille sitä, että mistä oloista. Nehän tekee kaikkensa peittääkseen Ne niin mm. aivan, että on terve ja Jottakai, sosiaalinen jo. ja jo. kiva mm. pentuja ja tässä on hinta on edullinen tämän ja tämän takia. Löydettiin muuten he, yksi ilmoitus tuossa ihan piruttaa ja vähän tutkittiin tuota nettiä ja mm -hmm. löydettiin yksi ilmoitus ja me nyt ei kerrota, että missä päin maailmaa tämä on. Suomessa kuitenkin. Suomessa kuitenkin löytyy ja tässä on todella hyvät mun mielestä merkit. Mm, mm. Eli tässä on kuvanna tämmöinen persialaisen kissan pennun näköinen. Mm. Siis emmehän sitä tiedä, mutta mm. tämmöinen pitkä karva. Vähän, nenä menee vähän lyttyympään. Mutta tota... Ootas. Varsin sopennäköinen kissa. Joo. Tämä on tämmöinen kuva tässä näin ja tota...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 Tässä sanotaan näin kissan pentu, sininen poika. Pentu syntyi 9.7. ja on luovutus 12. viikkoisena. Alkaen ensimmäinen 10. eläinlääkäri on tarkastanut ja rokottanut pennun.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 semmoiselle maalikolle tavallaan mä en näe mitään, mikä tuossa Pahaa. Ei kukaan pahaa. ymmärrä. Toihan Ei. on ihan Ei. kaunis tarina, kaunis niin kuin alusta ja... loppuja uskottava, joo, ei jos tulee, ei uskottava, ymmärrä. Joo, tulee semmoinen fiilis, että ei enää mitään paperita tarvii, kun mä en ole näyttelyyn menossa, mutta kyllä mä haluaisin persialaiseen. Niin. niin. Ja niin. ihminen on luottavainen siinä myös, kun sanotaan. on tavallaan niinku, mm. siinä on keksitty uskottava syy sille, että koska nämä on persialaisia, mutta nämä ei ole rekisteröityjä joo, kissoja, mm. sen mm. niin sen takia hinta ei hinta on voida. tällainen. Mm. Ja 12 viikkosena luovutetaan, mikä on aivan liian aikaisin. Oikeastaan se on se se virallinen minimi on virallinen, mutta sehän pitäisi olla vielä vähän enemmän. Kyllä se mielellään voisi olla. Se mielellään voisi olla, mutta se annettakoon, että se on se virallinen minimi. Tiedä sitten, onko kissa todellisuudessa. Että niin se sekin on. Että, niin, se, niin. Mutta toden totta, kun tuommoista ilmoitusta katsoo, niin siis, jos ei, se se sitä... ei tiedä mitä hälytysmerkkejä joo. lähtee etsimään, niin. Tohon on erittäin helppo mennä. Kyllä, ainakin osin mennä. Ja ajattelin, että tuo on söpön näköinen kissa Joo, kuvassa kissalainoita olevan mitään hätää. Se ja on kuitenkin ihan... sillä on hintaa siis, sen verran, sen näköinen... täytyy olla...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 Eli tämä no, ilmoitus uusiutuu ja sama joo, kuva tulee, päivämäärät vaihtuu. Mm -hmm. tällä samalla ilmoittajalla on ollut sellainen ilmoitus, siinä on kerrottu, milloin pentua on syntynyt ja milloin se luovutetaan. Ja siitä tuli penulle ikään seitsemän viikkoa. Mutta kuitenkin se ilmoituksessa puhuu, että luovuttaa 12 viikkosena. Mm -hmm. Eli mm -hmm. siellä niin, menee päivämäärätkin sekasia kaikkeen. Ne on niin, niinku niitä niin, merkkejä. Niin, että, niin, että niin. Ja sitten on vaikea näin, sanoa, kun sä näet tuommoisen kissan penun, niin ei sitä nyt ulospäin näe. Ei tiedä, että montako viikkona se nyt on. Ei maalihto ei, tiedä ei, sitä ei, ei. Tiedä siitä ei, vielä. Ei, ja ihminen on luottavainen. Luulkaa, että tässä on mm -hmm. tämä itse kissa, mm -hmm. joka on niin kuin, myös kauppakappaleena, niin on tässä kuvassa. Mutta todellisuudessa, jos sä lähdet niin tutkimaan sitä, niin sä saatat löytää niin kuin, historiasta. Hetken ennen, täällä samalla kuvallahan on tätä kissa. Minun jo, jo niin kuin, ikuisuuden, että tämä ei käytännössä voi olla se kissa, jota tässä todellisuudessa. Mut oliko se tuossa niin, että viranomaiset eivät ole kuitenkaan puuttunut? On siihen, Siiden... minun ymmärtääkseni siellä on käytykin ja tota, tämä on kaikki siis kuulupuhetta, mitä olen niinku mm -hmm. kuullut tästä tarinasta ja keskustellut jotenkin ihmisten kanssa, koska itse en, en ole paikalla enkä siellä seudulla asu, mutta ö, siellä on mun mielestä käytykin, mutta mitään ei ole kuulma voitu tehdä, koska sillä hetkellä siellä ei ole ollut. ollut tota, Kissoja tai, hmm. tai pentuja tai, hmm. tai jotain tämmöistä. Että tämä, se voi se olla jotenkin piilotettuja sitten, niin kuin silmältä, että kun miettii, että tämä vaikuttaa aika järjestelmälliseltä toiminnalta. Että. Onko siinä vaan käynyt sitten huono tuuri niin. silloin, kun on tarkastus menty tekemään tai jotain. Että si mm -hmm. ja eihän kaikki kaikki tuota, eivät pysty näihin puuttumaan, niin kuin täällä oli. Oli tuota, se oli tuolla netissä tämmöinen julma tapaus Pohjois-Savosta. Pitkään kennelliiton kasvattajana toimineelta henkilöltä otettiin hiljattain huostaan kymmeniä koiria. Mutta eihän liittokaan voi olla koko ajan vahtimassa. Ei. Mm -hmm. Ei. Mm -hmm. Että sitten ainoastaan se, joka näkee, että siellä on tämmöistä, ne pitää ilmoittaa viranomaisille. Ja jo, mm. joilla on sitten oikeus mennä sinne Aivan. ja no, tehdä jotain. Jo. että kaikki epäilyt eläinsuojelurikokset tulisi todennotta ilmoittaa mm. eteenpäin. Et ja antaa se viranomaisten käsiin, jotka tarkastaa, Jos sehän... ei siellä ole mitään, ei siinä mitään. Hyvä juttu. No, on hyvä. Niin. Niin. Mutta jos on, niin siihen voidaan puhua. Siis just tämmöinen Kenneliitto tai Kissaliitto, niin... Äh, Antaa tietynlaiset raamit, miten pitää toimia, mm -hmm. mikä on ohjeistus mm -hmm. ja nämä suositukset. Ja, ja tietyillä säännöillä myös niin kun juuri tietyt säännöt, mitä, miten niitä hoidetaan, mitä niiltä testataan niitä eläimillä, ja, jotta voi tehdä ja mm -hmm. tehdä niitä pentuja ja näin poispäin. Toisaalta en myöskään haluaisi lähteä kyllä siihenkään, että, että tota, tietyllä tavalla niin kun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 et normaali ihminen hoitaa nämä asiat ja tekee nämä asiat. Se tulee just mieleen, että eihän niin. kattojärjestö voi käydä niin kuin jokaisen puolella ei, ei, eikä kädestä ei, tehdä sitä ei, Eikä niillä ole edes oikeuksiakaan niin kuin mm -hmm. tämmöisen järjestön neuvojilla, vaan silloin täytyy ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkärin tai poliisiin, mm -hmm. joilla on oikeus. Onneksi ne. me suurin osa ihmisistä ollaan niin kuin pohjimmiltaan hyviä. Me halutaan mm -hmm. eläimille hyvää. Mm -hmm. meillä ei olisi niin mieleenkään tehdä eläimille pahaa. Mutta valitettavasti on niitä, että Joko tulee mielenterveysongelmaa, syrjäydytään jotain, tai niin jotain. Syrjäydytään, jotain tapahtuu tai ihmiselle, ei ihminen pohjimmiltaan varmasti paha ole ja näin haluaa tehdä. Me ei on ole ne... syntynyt mm, kukaan niin, Ei, toivottavasti. Sit, mä olen aina sanonut, että jos me kaikki noudatettaisiin sellaisia tiettyjä sääntöjä, mitkä on mm. ylipäätänsä olemassa, eihän me tarvittaisiin edes mm. poliisia. Ja ne no, no tietyllä, tietyllä lailla... Ystä, ystävien pitäisi ehkä äly, tuttava piirre, että ne voi olla jo pieniä hätähuutoja, apuhuutoja. Mm. Niin jo, että siis lemmikistä ei niin. pystytä ja, jo, jo. Että pitäisi, pitäisi mm. vaan, no, Vaikka jo. se tuntuu kurjalta, että teen eläinsuojeluilmoituksen ja menis, joku tarkastaa, niin se on oikeasti välittämistä myös sitä se ystävästä on, ja kaverista. eläinsuojelurikos mm, kuitenkin. On, mm, ja siitä seuraa mm, sitten, se sitten, mitä seuraa. Et jos nyt ajatellaan siltä kantilta, niin minusta että se semmonen, niin kuin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 Silloin niin mahdollisesti puuttua siihen mm -hmm. ja ilmoittaa sen, sen tilanteen eteenpäin. Että ei vaan niin sormien läpi ja mm -hmm. ajateltaisiin, että on ihan ok. Ja tää on Eikä lähdetä säälistä ottamaan niitä, niitä vaan pentotehtaaruhan ei lopu muuta kuin sillä konstilla, että se, semmoisista paikoista ei osteta. Joo. Niin mun mielestä Kiira, kiira sanoi, tuossa aikaisemmin kyllä juteltiin hyvin sen, että niillähän on tosiaan tämä taipumus vedota... Niin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 on huostaan niin, mahdollisuus tarjota mahdollisuus koti, joo? joo, että mietitään ilmoitukseen itse. ja haluaisin joo. tämän Pennun. Niin ihan varmaan tuota, nämä ilmoitukset voidaan tehdä sillä tavalla, että ne ei tule tämän kasvattajan tietoon ei, ei, ei. Ei, ei. Jo, niin ei Ne on nimettömiä. Ne ne en mä usko, että Et, niin on oikeutta edes kertoa, että kuka tämän ilmoituksen tekee. Siinähän varmaan ei ihmisen. Totta kai, että sitäkään ei tarvitse pelätä, mutta se vaan, että ymmärtäisi tämän. Ja ymmärtäisi sen, että pahin, mitä voi tehdä, Pentu, tehtailun tapauksessa on mm. se, että ostaa, koska se tarkoittaa sitä, joo. että se toiminta jatkuu ja se tapahtuu se jatkuu, koko ajan vaan seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle perulle. Ja piattomalle mm. elämälle. myös niille emoille itse, <köhön> jotka niitä <köhön> pentuja siellä niinku siittää, Siinä on niin... Siinä on Tossahan niin on paljon on. enemmän niitä, niitä yksilöitä on mukana siinä, kuin vaan se yksi kyseinen pentu. Tuossahan olisi hei, hyvä, mistä voisi vähän keskustella, että minkälaista siellä pentutehtailijan kotona ehkä on. Siitä just, just mietin samaa. Mm, että minkä, että että minkälaisissa oloissa ne elävät. Missä kunnossa jos, ne Jos elämest. nyt käy niin, että pääsee näkemään, että moni etekään no, ei pääse. Ei pääsekään. Mutta oliko teillä jommalla kummalla oli tietoa sitten, että minkälaisissa oloissa ne... No nämä on tämmöisiä aika...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 Niin, voi olla varmaan koirapuolella mm. enemmänkin. Mm, tota, kissahan mm. nyt ei oikee oikein. Niin. Mm. Kyllä, kyllä. Ja, tota Aika, varsinkin, jos, niitä, jos puhutaan nyt kiissoista ja niitä on useampiakin siellä talossa, niin yleensä, yleensä tota, jos ne on vähän pienempi ne pennut, että ne on ole vielä luovutuisiin käsiin, niin yleensä ne kyllä oleskelee sen emonkaan vähän niin kuin jossain toisessa huoneessa. Mm -hmm. Että niillä on vähän niin kuin rauhoitettu mm -hmm. alue. Mm -hmm. ja alue Niillä ei välttämättä pidä jos semmoista näkee, että niin. ne on vähän eristetty. Joo, koska se on, niinku... tietysti, koska on vielä pieniä. Joo, jää ja, ja niillä on ja vielä Eman kaikkia rokotuksia eikä mitään, niin se, ne on vähän niin kuin siellä omassa suo omassa suojassa sitten siellä ja ruokalevat siellä keskenään ja emohan saattaa olla aika aggressiivinenkin muita joo, eläimiä tai kissoja taita, kohtaan. Että, joo, että se on semmoinen, että jos ei sitä joo. tutustuttumisvaihetta ole vielä tehty, niin sitä ei kannata säikähtää, että jossain isossa makuuhuoneessa tai jossain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 Laitetaan hiakkalatikko, niin kyllä se on. Emmo sen nopeuttaa, ne mennään sinne Joo. Eli ei kyllä, varmaan ehkä maksimissa ehkä muutama pissa joudut jostain lattialta siivoo. Mm -hmm. Mutta sanotaanko näin, että on ollut sellaisia pentuja, että en ole kyllä yhtäkään pissaa tai kakkaa lattialta siivonnut, että ne menee suoraan sinne hiakkalatikolle. Sehän on se hirveän nopeasti. Mm -hmm. Kyllä. Niin sehän oppi se hirveän nopeasti. Mm -hmm. että... Eli kyllä ne tarpeiden pitäisi olla, jos sitä pentua mennään mm -hmm. kattoon, niin Yleensä siellä hiikkalaatikolla. jos nytkin... niitä ei pitäisi olla pitkin niin kuin siivoamattomana? Että Joo, ei jo niitä olla. Niin kuin, jos mm -hmm. niitä on viidet niin pissat kakat siellä huoneessa, niin se on vähän hälytysmerkki, että milloin näitä on hoidettu. Vaan jos nyt hiekkalaatikon vieressä jotkut yhdet pissat kakat, niin se nyt ei ole vielä, koska ne pennut harjoittelee. Mutta jos niinku mm. näkee semmoista yleistä todella epäsiistiä olemusta, teitä mm. pitkin poikiin, niin ne on vähän semmoisia hälytysmerkkejä. Sehän voi olla haisemaakin semmoinen joo, kyllä. kyllä. jos ne ovat, niin kyllä se varmasti joo. johon juijakin rupeaa tulemaan. Jos... Joo, joo, siis y -y. tehdään voimakkaita. Mm -hmm. Mutta tietysti kun mietitään sitten, että on kissa ja hiekkalaatikko ja sitten on kissan märkä on aika voimakkaasti haiseva ja mm. jos se, varsinkin kun ei voi ikkunoita eikä olla auki, että ei saa Joo. kylmää ja vetoon mm. pennut, Joo. niin, niin tota, kyllä siellä varmaan vähän enemmän voisi käydä. voi olla, vaikka mm. on hyvinkin hoidettukin, vaikka, niin. mm. mutta tota, sitten, sitten jos se ei ole hyvin hoidettu, niin kyllä se, se on jo aika se alkoi aika vahva, vahva <laughs> kyllä, varmasti. Kyllä, kyllä. pienen oh. pisa vielä haise kauheasti, mutta kumminkin. Mm. Joo, ei ne vielä ole voimakkaita. Mutta että... eihän ne luonnossakaan saa haista. Mm. Et sen takiahan se emokin pesee ne pyllyt mm. silloin pienenä, että ei vaan mitään. Että, että joo, ei... ja kissan pennullahan on semmoinen, kun hän syntyy, niin sehän ei osaa pissaa itse. Että mm. se tarvitsee mm. sen kosketuksen mm. sinne alapäähän, mm. joo, joo, se, että joo, se pissa että... tulee refleksi. Joo. sitten. emo tietää sen, Osa ei, ei koskaan ollut mitään ongelmia, niin kanssa ne osaa hiekkalatikolle niin. tehdä, ellei joo. sitten ole joku ongelma, syy, sitten. ongelma, sitten, ongelma sitten, että miksi se ei sitten Mutta semmoinen ihan perussiisteys on se juttu ja sitten se, että tota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 rehellisesti oikeasti rekisteröidyn rotukissa. Ja. Tai koiron. Kun tai niitä tuodaan ulkomailta, ulkomailta, ulkomailta, ei mä jostain luulen, että usein tuodaan Viron kautta Suomeen. Mm -hmm. no silloinhan Viro on heti, että no sieltähän niitä tulee, sieltähän niitä nyt tulee. No se on tuo toi mutta... matka helppo ylitys. tuosta. No se on, eli, on niin, se ylitys, Kyllähän kyllä, niitä tulee se, että... pitkin liittyvää lattialla, ettei se niinku Viro niinku Ei Viro ole mitenkään siinä. se ei näin näin. Mutta miten sitten tuommoinen, sehän on aivan eri asia tietysti sitten se, että jos tuodaan noita kulkukoiria, esimerkiksi tuodaan paljon romaniasta ja mistä niitä tuodaan, niin nehän ei välttämättä, vaan onko ne pentutehtailun tuloksia. Ne, niitä tuodaan varmaan aika paljon tarhoilta, ne niin tar tar voi olla aivan kodittomia jo. koiria. Luonnollisesti tarhoillakin voi tapahtua erilaisia asioita, jotkut tarhat on todella huonosti hoidettu, että siellä ne voi päästä vaikka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 Pärään suuntaan raha sen, edellä, rahan raha edellä, edellä, Ajatus on ollut vähän hieno, <köhö> siis ajatus on mm. ollut siinäkin hieno, mutta kyllä tuossa on sen verran tapahtumia, mitä on niinku huomannut, että aika tapahtuu. Aha, aha. Että meillä on kuitenkin oma Suomessakin on, on näitä, mitkä tarvitsis kotiin, niin tota, Lähetään joo, kyllä joo. ja tuodaan vähän semmoisia sairauksia, mitä meillä ei tulla Suomen maassa ole joo, ongelmana, joo, joo. niin tuodaan sellaisia, sellaisia sitten. Tuota. Siel... Näissäkin tapauksissa tietenkin järjestömaineeseen ja niinku, mm. niihin ehkä just tapauksiin, mitä on tapahtunut, on hirveän hyvä olla perehtynyt. Ei kyllä, tietenkään niin kannata mistä tiettään. tahansa lähteä mm, sokeasti ottamaan. Tommoista, aina kun ottaa lemmikkiä niin pitäisi olla niinku tietoinen ja perehtynyt siihen, että mistä lähteestä se tulee.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 terveysongelmiä, mitkä on nyt piileviä, mm. mutta vastuullinen järjestö yleensä myös puhuu niistä, että tämä on nyt löyty eläin, tämä ei ole, mm. tämä ei ole mm. niin kasvatettu rotu, mm. kissa tai koira, että sun pitää ottaa, kun sä adoptoit, niin sä otat huomioon. Joo, siinä on se oma riskinsä tietysti kyllä, kyllä. aina, mutta eihän se aina sitä tarkoita, että ne on sairaita. Ei, Toki ei tietenkään tarkoitakaan, mutta että siinä ottaa sen riskin, että riski. ei tule yllätyksiä. Joo, ottaa riski. Mm. Meillähän oli tämä koti Kattila täällä haastattelussa. Joo, joo, joo. Terveisiä vaan sinne hämellinnään. Joo, se on sinne minun huudeilleni, mä sieltä päin, niin... sieltä päin. joo. joo, joo. Se <laughs> on varmasti sellainen paikka, josta uskaltaa sitten hakea. Joo. Hakea ja he myöskin varmasti haluavat tehdä niin kuin paperit ihan tarkkaan, että, Kyllä. että, että miten se menee. Ja mä otin aikoinaan Hesystä. Sitten on jo aikaa hirvittää, että niillä ei ollut vielä edes mitään, mutta onko ne pieni, pieni toimisto, missä ne kissat olivat. Mm. Otin sieltä ja mun piti tehdä sitten ihan paperi siitä, mm. että jostain ja kun tämä kissa kuolee, niin mun pitää mm. ilmoittaa mm. hesyyn siitä. Joo, mutta ei se niinku monta kertaa onkin semmoisia, että niillä ei ole siinä mielessä perävalotako, että sä voit kyllä olla niihin yhteydessä kyllä, ja kysyä. Joo sen kissan taustoista ja kysyä apua mm. ja Joo. jopa palauttaa sen kissan. Niin jopa palauttaa mieluummin sitten just... Joo. Ja moni järjestö haluaakin kissan takaisin ennen se lähtisi sittenkin. Kyllä. kyllä, kyllä. Että, että oli vain sen takia tosiaan, että silmät auki, niin sitten mä mm -hmm. ainakin olen hirveän sinisilmäinen ja mm -hmm. niin uskon kaikki, mitä sanotaan. Mm -hmm. niin moni on niin ja e siis tavallaanhan se kertoo siitä, että sillä ihmisellä on niin kuin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 totta niin monesta asiasta löytyy, että jos on aika ottaa lemmikin, niin todella ottaisi asiakseen käyttää sen pienen ajan siihen, että tutkii, mitkä on ne varoitusmerkit ja täyttyykö. Miettii ihan toden että täyttyykö ne tämpennun kohdalla ja mitä mun pitäisi vielä kysyä, sit että mä varmasti... Mm -hmm. niin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 näin, ei jää niinku yksin niiden ajatusten kyllä, kanssa ja on tee neuvontaa virhettä. Joo, Suomen kissaliitto varmasti, varmasti auttaa. Varmasti oikeaan paikkaan. Jos joku kysymys olisi väärä heille, niin he kyllä ihan varmasti ohjaavat oh, oikeaan vaiheessa. on kuitenkin ihmisiä, jotka niinku, joilla on myös se tahtotila toimin niinku Pentu tehtailun vastaisesti kyllä. ja niinku niiden rotujen ja kissojen yksilöiden hyväksi. Kyllä. Hmm. Ja sama koskee ulkomaalta ottamista. Minusta tuntuu, että siellä, siinä maailmassa pitää olla vielä niin kuin astetta, varovaisempi. varovaisempi. Kyllä, Joo, kyllä se Joo. sanotaan, että hmm. se on niin semmoisellekin, vähän niin kuin ammattilaisellekin, eli kasvattelekin se ulkomaalta kissan ostaminen. Niin se, se ei ole ihan se, semmoista, että se meni näin, herään, näin, että... Niin. Tota, se, että vielä maalikko lähti sitä tehtävää tekemään. Niin kyllä näin. mä sanoin, että siellä on aika monta kompastus kiveä enemmän. Kuin. Ja sitten ihan totta kysyä ennemmin sellaiset ihmiset, jotka todella tietää sen maailman, niin pikemminkin kysyä apua, kun lähtee sitten yksin sohimaan. Ja niin kuin nyt puhuttiin mm. järjestöistäkin, niin että jos haluaa ottaa järjestön kautta, niin selvittelee sitä mainetta ja esittää kysymyksiä ja on niin tarkkana mistä ottaa.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 vähentää tuommoista pentutehtailua ja kun ottaa kissojen arvostusta, on pikkujuttuja, mitä jotkut kasvattajat esimerkiksi on alkanut tekemään. Et esimerkiksi kun myydään lemmikiksi kissa, niin jotkut kasvattajat on alkanut varhaissterkkaamaan tai loitamaan mm -hmm. kissojansa, että kun ne lähtee maailmalle sinne perheeseensä, ne lähtee ensinnäkin vähän vanhempana, mm -hmm. jopa 16-viikkosena tai jopa Jou. vieläkin vanhempana. Jou. Ja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 koska ne on tänä päivänä hirveän helppo löytää netistä. Ja netistä ei uskoa siihen, rahastu. kun se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. niin ja Silloin, se, silloin pitää kellojen soida, että <laughs> tämä on, on hoidettu kaikki, ei pitää maksakaan rotukissa puoleen hintaan. Mm, ja se niin se, se puoleen on sellainen hintaan, asia, mikä on... ei tule tapahtumaan. Joo, että se euroa olisi varmaan se. Kyllä se pennun hinta pyörii siellä, 1000 euro plus miinus 300 noin suunnilleen. Ja siitä ei jää mitään.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 esiin et päinvastoin. Se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 Magic, magic,